sehaskako entzat, badugu akordio bat sehaskarekin ja azken urteetan funtzionatzen duena. sehaskakoek irakasleak hartzen dituzte eta ordez kaketak egin arazten dizkietez segidan, barne formakuntza paraleloki, baina ere terrenoan ari dira ja segidan irakaskuntzaren praktika, astapenetik. Baina berria dena aurten da sehaskak e, atxikitzen duela dispositibo hori, orain arte existitzen zela, baina gehi du du Beste posibilitate bat, adar berri bat, e, zuzenean konkurtsoa prestatzea, pasatu gabe barnefor bakuntza ordezkak eta sistema horretatik. E, zuzenean konkurtsoa prestatzea. Eta zuzenean konkurtsoa e, prestatzeko, behar da, baitezpada, e, master mef batean izene eman. Master mef hori, arte existitzen den bakarra, da pauekoa eta hauek e, kondizio katastrofikoak eskaintzen ditu euskararentzat. Eh publikoak eskaintzen duen e, formakuntza e, katastrofikoa da orain arte e, eta lehen mailako irakasleentzat. Eh ba, ordoan hori hiziarrisko zuloa eginda, eh azken urte hauetan eta eta orain ez dakite nola konpondu. Ordan guk proposatu dugu konponbide bat e, eta ari gara negoziatzen e, publikoko ikaslehentzat, ere, sehaskarekin montatu dugun dispositibo hau, haiei ere proposatzeko, eta haiek ere, e, zera, guk eskaintzen dugunetik eta sehaskak eskaintzen duenetik, behar bada, e, hartu ahal izan dezaten, ez dira bukatuak negoziaketak, eta luzeak dira, korapilotsuak, bainan, bagoa zaintzina, eta helduen urtean, gure esperantza da, master berri bat, Justo qui, officiel qui uh, master-mess premier degré langue basque, master-mess premier degré immersion uh, d'Ethukolitsa-Tekéna. Mm.